Beno ba, oraingoan, e, Josu Uribetxe Barria, e, Euskal Presaren egoera e, e, e, larria, izango dugu aipagai, eta beno honen ba, inguruan hitz egiteko, ba, herrira mugimenduko gozera maia, e, bainat zarrabaitia dugu, e, telefonaren bestaldean, e, kasu honetan, ba, Donostiako ospitalean berean, kaixo, e, guardion? Apa, guardion. Beno ba, ipatu... Bezela ba, egora larria da eta bueno herriratik eh ba bueno elkarrateratzeak eta salaketak burutzen ari zarete une oro ba, egora ba oso bueno, larria dela ehko ez. Bai, aloraz ba, ba, bueno, gaurkoan e, e, e, eh eh burutzen ariiaren e, E, ekimenaren beste atal bat e, burutu dugu. Zaten dintzen, gaurkoan e, herriera mugimenduak elkarretaratzea egin beste beztegin ere e, Donostia ospitalaren aurrean, izan ere, e, gora, gerota eta larria guagaz. E, jakinazen Jozuri Betxagarriak pairatzen duen e, gaizetasun larria, gaizetasun hori e, jadanik e, tamales fase terminalean zartu da, eta atzo azken aurruan e, ezagutu genuen bezala Jozuri Betxagarria goz egen dago eh hau ezin da ezinda ezinda minutu bat berare mantendu gure ustez izan ere Josu Betxegarriak preso jarraitzen duen minutu bakoitzak ba e, gerturatzen duta malez, eta horren aurrean herri e, da ez gurutzatuta e, geratuko eta eta gure da e, gure gure dagoen guztia egitea Josu Dibetxegarria askara esaten ez zentroretan eh jabenik e, urgentiazko erronda bat abiatu dugu e, eh alderdi osasunitzako profesionalekin eta bestelako eragileekin eta erronda honen lehenengo e, ondorioak gaur Arratsaldeko 5 Donosti Norosti ospitalean burutuko dugun eh asamblea informatibatuan eh mai gaineratuko ditugu gure asmoa da eh Etxeberriaren Rioetxe Berriaren alde askatasunaren alde eh gaixo dauden beste 13 euskal politikoen askatasunaren alde Konponbidearen alde, gizaskubien alde eta bakearen alde dauden pertsona oro, asamela da informatibo ontara gonbidatzea da, eta bertan guztion artean, bai patutako erronda horren lehenengo ondoridak, bai bertan jaso ditzak egun ekarpenak eta eta proposamenak haintzat hartzuta, urrengo hor eta egunetako ekimenak zehaztea da portazgiaura Rozaldean bertan, eh Jakiniaraziko digu Euskal Gendarteari eh urrengo egunetako e, ekimenak zeinko izango diren. Eh denaren e, jauni e, horretu dezakegu bihar bertan herrira mugimendua Gipuzkoako eh aldu nagusiaren marketingaritan horrekin bildu eingo dela e, gai hau tratatzeko. Bueno, aipatu bezala ba egoera larria da. Kasu honetan, bueno, ba, jendeak Ja, kiteko, ba, atzo, e, Josuri Betxebarriak e, erabaki hori hartu zuen, bueno, alde batetik aipatu gaipatu ezela ba, e, Espainiako ba, gobernuaren e, erabakia ba, luzatzenen ari delako, eta bestetik, ba, kasunetan, e, ertzainen tratamendua, edo bueno, e, nola e, erabaten ari den bere familieekin harreman hori ez. Bai, bai, ala da, e, euskal jende hartiariz usuntako gutun bat enbitzartez, e, Josulio Etxebarriak, ba, goze gare badi ekiteko, e, arrazoiak e, zehasten zituen, ez? Arrazoiak, eusen, e, argi eta garbi, ba, berak momentu honetan e, pairatzen duen e, egoera larria da, eta egoera e, ezin larria horrean aurrean, e, soineko gobernuak e, ba, urratxe positiborik ez ematea, e, ba, azpimarratu egiten du e, Josulio Etxebarriak, Eta horrekin batera ba egoera larri horretan egonik, ba azken e, egun eta, egunetan ba, e, bere zaintzaren zeintzaren ba ba e, enka, e, dien ba poliziekin izan dako eh talkasberriak ere aipatze ditu, ez? bai e, bizitat ba, kasotarako ordan. E, ka, egin e, e, ema registre mundiztako buruzkoak orduan, bai, ba bizi baldintza minimoei eh baruskien e, eta leian ba, traben ondoren, ba dano laitazarren eh joso diruetsarriak ba eraki moturreko erabakia hartu du ez. egonik, eh e, oraindik ere ba ba traba geiago eh dituelako, ez, baina e, bat azpimarratzea egoera e, e, e, egoera kontara eldu dala, ba, ba gobernuak e, Ba, urratz positiborik eman ez delako e, ilzorian dagoen e, pertsan abaten kasuan ez eta behar bada bueno, e, konturik latzena da bera kontziente dela e, dagoen egoeran ba, oso larria dela edo bai. gozegre ba hori oso txarra dela bera nintzatez bai, bai, malez, alaba, eta malez eta berak kaspi marrazen duz bere gutunean e, jakin badakiela bere egoeran ez dintzango duela E, egun askotan zehar e, gozegreban jarraitu, izan ere e, ba, gozegrebarekin batera hauko ba, dio tratamenduari, eta, eta jadanik berez, berak minbizia nodulak eta metastazia dela eta dituen arrazoak e, ba, ba horrek e, egoera oso, oso, oso, oso e, zaian jartzen du Jezu diotzen harri, eta oso egoera zaian jartzen gaitu, danak ez eurubar e, e, euskal jendartea, izan ere, ba... Ba, jalanek e, sufrimen du gehiagir dago, e, tragedia e, handia e, bizitzan du eta bizitzan du erindik ere e, gure herriak, eta, eta bueno, zungu gaurako gunetan, naipatu hon bezala, e, ziur gaude, euskal jendartenen gehiago hau batzekoak ez duela e, gatazka politikoaren onduriozko hileta gehiagoetara fan nahi ez da. Hori da, ba, bueno, mi esker, baina benyate... Ba honetan egoera gogorra gure gana hurbiltzatik eta bueno ikusiko dugu ea urrengo egunetan ba naizta erabaki gogorra izan ba beintzat e, azkenik baduen erantzunen bat e, Espainiako gobernuaren aldetik Bai bai hala da ba, ezkerrakastu sui eta nahi duen hartza